<سؤال> انسان الله سبحانه وتعالى د یو خاص مقصد لپاره تخليق کړي دی د د ژوند دنیا مقصد او او مقصد دی د الله سبحانه وتعالى عبادت الله جن جن له فرمي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله پاک فرمایي چې ما جنات او انسانان د عبادت لپاره پیدا کړي په دنیا کې به انسان زندگی تیری د دنیا ضرورت پوره کړي پر اخسکا خسوګنا د بزند پر برابرۍ او دې سره سره به د الله سبحانه و تعالی عبادت کړي ځکه د انسان د ژوندون مقصد د انسان د زندگی مقصد د الله پاک عبادت دی یا انسان د الله جن جل له عبادت پی دا, دا انسان صحیح مانو کی انسان نه او کله الله سبحانه وتعالى عبادت نکي نبی دا انسان او د زناور منځ کې فرق نه پاتې کیږي زناور هون فرق ست دا او کی دنیا کې ګرځي را ګرځي بیا مرسي همداسې انسان هم فرق ست دا او کی دنیا کې ګرځي را ګرځي مرسي نو د زندګي خو څه مقصد نشو د ژوندګي مقصد د الله پاک عبادت دی او دا سيز د انسان او د ناور لمس پر تراونه نه یو کامیاب انسان عقل مند انسان او انسان د لار روان سفر د اخرت سفر اوی په ذهن کې وی اې سوچ کې دنیا کې ژوندګي تیړې دنیا ضرورت حاصلې د کچې دنیا کې چې سره ژوندۍ د دنیا اسباب او ضروریت دې کوشش به همي خود جن مقصد به دا دنیا د نګر د جن مقصد د دنیا نه ده جن مقصد چې کوم دی عقبات د جن مقصد الله تعالی عبادت کته الله راځي کول دي او را روان سفر لپاره تیارې کولې تیاريني ول دي دغه ژوندۍ مقصد ممیا انسان د اخرت لپاره تیاری کوي دنیا کې به ژوندۍ تیري ضرورت به چې کوم حاجات د دنیا نه به حاصلې او مقصد به دا دنیا نه مقصد دا آخرت دا بدے و اخرت د اخرت لپاره به ځای کار کوي نه اخرت لپاره به تیاری کوي وکم انسان وفي نهاية الأخيرة تهياريكي دغا انسان بياه كاميبه بيگه بره الله سبحانه وتعالى قرآن عظيم و شان كي فرمي فما نزخ عن النار وعود خلال جنة تفقد فاس الله باك فرميه چې سوك ده جهنم نبج شو او جنة داخل شو فقد فاس نبت تحكيك سر دغا انسان كاميب شو كم انسان چې جهنم نبج شو جنت ته الهسی الله پاک دے انسان ته کوم وی دنه چاته الله جننه جلل بک کامیاب ووین نو ددن بلک کامیاب د دین رټه کامیابی د بیانشته چاته کامیاب ووی الله پاک کوم سیس کامیابی ووی دین نو انسان به د دنیا کې داسه زندگی تیری چده هر افکار نه او داس زندگی څنګه تیوي ده لا الله او د الله رسول صلى الله عليه واله وسلم اطاعت کولو سفر لا الله خبره بسريمني لا الله د رسول خبره بسريمني لا الله تعمداني بكين لا الله د رسول تعمداري بكين چې کله انسان یا الله او د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم تابع دیوې نو دغه انسان طبيعتا کمېبي منل